Ana, care nina, pista 72. Ana nu răspunse. Privindu-i țintă fața și mâinile, i-au și aduse aminte până în cel mai mic amănunt de împăcarea survenită cu o seară înainte de desmierdările sale pătimașe. Dezmierdări de astea, aceleași, le-a dăruit și altor femei și are să le mai dăruiască, gândi Ana. Tu nu-ți iubești, mama! Ceea ce spui sunt vorbe, vorbe, vorbe! Adăugă ea, uitându-se cu ură la dânsul. Dacă e așa, atunci trebuie... Trebuie să luăm o hotărâre. Cât mă privește pe mine, am și luat-o." Exclamă ea și vrut să iasă. Dar în aceeași clipă, ea și vin în odaie. Ana răspunse la salutul lui și se opri. Când sufletul lui era bântuit de furtună, când se simțea la o cotitură a vieții care putea avea urmări groasnice, ce nevoie avea să se prefacă în clipa aceea față de un om străin care, mai curând sau mai târziu, avea să afle totul? Nici ea nu știa de ce, totuși potolindu-și într-o clipă furtuna lăuntrică, se așeze și început să vorbească cu musafirul. Ce-ai mai făcut cu chestiunea dumitale? Ți s-a plătit datoria?" îl întrebă Ana pe Iașvin. În parte, mi se pare că n-am să izbutesc ca o primi în întregime. Totuși miercuri trebuie să plec." Dar dumneavoastră, când plecați?" întrebă vin uitându-se printre ploape la Vronski și ghicind probabil cearta ce fusese între dânsii. Păi mine cred," răspunse Vronski. De altfel vă pregătiți de mult. Dar acum hotărât definitiv." Rostia Ana, țintuindu-l drept în ochi pe Vronski, cu o privire care spunea că nici gând nu putea fi de împăcare. Nu ți milă de acest biet pestov?" urmă Ana cu în vorbirea începută cu Iașvin. Nu m-am întrebat niciodată, Ana Arcadievna, dacă m mi e milă ori nu mi milă de el. Toată averea mea e aici. Iaș vineri vină-și arătă buzunarul lateral și acum sunt un om bogat. Dar mă duc astăzi la club și poate că ești de acolo un cerșetor. Căci oricine se așează la joc cu mine vrea să-mi ia așa și eu lui. Atunci luptăm. Ăsta e tot farmecul. Dar dacă ai fi insurat, Îl întrebă Ana. Ce-ar simți soția dumitale? Iași vini în râs. Probabil tocmai de aceea nu m-am măsurat și nici n ap de gând vreodată. Dar Helsingov? Întrebă Vronski intervenând în discuție și uitându-se la Ana care zâmbea. Întâlnindu-i privirea, chipul Anei căpătă deodată o expresie rece, aspră, ca și cum i-ar fi spus. N-am uitat, nu s-a schimbat nimic. Ai fost vreodată îndrăgostit? Îl întrebă Ana pe Iași vin. Dumnezeule, de câte ori? Dar să ne înțelegem. Te poți așeza la joc în așa fel ca să te poți scula totdeauna la vremea randevului. Iar eu mă ocup de amor în așa fel încât să nu întârzi niciodată de la partida mea. Așa potrivesc eu lucrurile." Nu vorbesc de asta. Mă gândesc la prezent." Ana a vrut să adauge. Helsingorf, dar renunță să repete un cuvânt rostit de Vronski. Între timp veni Voitov, care vrea să cumpere un armăsar de la Vronsky. Atunci Ana se ridică și ieși din odaie. Înainte de a pleca de acasă, Vronsky intră la Ana. I-a vrut să se prefacă întâi că ar căuta ceva pe masă, dar rușinându-se de prefecătoria ei, se uită cu o privire rece, drept în ochii lui. Ce dorești?" îl întreba Ana în limba franceză. Să iau certificatul de origine al armăsarului, l-am vândut pe gambeta? Cu informă el cu un ton care spunea mai lămurit decât orice cuvinte N-am timp de explicații dar altfel n-ar duce la nimic Nu sunt vinovat cu nimic față de ea Se gândi Vronski Dacă vrea să se pedepsească Tampi el, Cu atât mai rău pentru ea Dar pe când ieșa din odaie Îi se păru că Ana spusese ceva Și inima ei trebuie de compătimire Ce-i Ana? O întrebă el Nimic răspunse ea tot atât de rece și de liniștit. Dacă nu-i nimic, atunci tămpi!" își zise el, simțind că îl cuprinde din nou aceeași răceală. Se întoarse și ieși. Părăsind odaia, el îi văzu în oglindă chipul palid cu buzele tremurătoare. Vrut să se oprească și să-i spună o vorbă de mângâiere, dar picioarele îl scoaseră din cameră înainte de a fi găsit ce să spună. Petrecu toată ziua în oraș, iar seara, târziu, când se-ntoarse acasă, camerista-i spuse că Ana Arcadievna are migrenă și că-l roagă să nu intre la ea. Capitolul 26 Încă nu se întâmplase să se treacă o zi întragă după ceartă fără să aducă împăcare. Acum era întâia oară. Dar asta nu fusese ceartă, ci măturisirea vădită a unei răcel definitive. Cum s-a putut uita la ea așa cum s-a uitat el când a intrat în odaie după certificat? Să o privească, să vadă că inima ei se sfâșie de deznădejde și să treacă pe lângă ea tăcut cu fața aceea liniștită, indiferentă? Nu numai că sentimentele sale pentru dânsa se răciseră, dar el o ura fiindcă iubea o altă femeie, era limpede ca lumina zilei. amintindu și cuvintele crude rostite de dânsul, Ana îi punea în gură și alte vorbe și mai crude, pe care el, desigur, ar fi dorit și ar fi fost în stare să le spună și să-i enerva din ce în ce mai tare. Eu nu te țin," ar fi putut să-i spună Vronski. Poți să pleci unde vrei. N-ai vrut să te desparti de bărbatul dumitale fără îndoială, cu gândul ca să te întorci la el? N-ai decât să te întorci. Dacă ai nevoie de bani, am să-ți dau. Ce sumă îți trebuie?" În închipuirea ei... Ana punea pe seama lui schi cele mai crude și vulgare cuvinte pe care le-ar fi putut pronunța un om grosolan și nu îi le putea ierta de parcă ar fi fost în adevăr rostite de dânsul. Dar el e un om sincer și cinstit care mi-a jurat dragoste chiar seară. Oare nu mi-am făcut gânduri negre degeaba de atâtea ori? Își zicea numai decât Ana. Toată ziua aceea, afara de curs a făcută la Wilson, care îi luase două ceasuri, Ana și-o petrecu în îndoiel dacă totul se sfârșise, ori dacă mai avea o nădejde de împăcare și dacă trebuia să plece numai decât sau să-l mai vadă odată. Îl aștepte toată ziua, iar seara, când se retrase în odaia ei, porunci să-i se spună că o doare capul, Ana a pusese în gând, Dacă va veni la mine, cu toate cele comunicate de cameristă, înseamnă că încă mă mai iubește. Dacă nu va veni, înseamnă că totul s-a sfârșit și atunci voi vedea ce am de făcut." Seara i auzit zgomotul trăsurii lui care se opri, a auzit soneria, pașii și convorbirea cu fata. Alexei crezut ceea ce-i spusese aceasta, nu vrut să afle nimic mai mult și trecu în biroul său. Deci totul s-a sfârșit. Moartea i se înfățișă în minte, limpede și viu, ca singurul mijloc de a redeștepta în inima lui dragostea pentru ea, de a-l pedepsi și de a câștiga izbânda în lupta pe care o ducea împotriva lui duhul cel rău în cui bat în inima ei. Acum era tot una, dacă pleca sau nu la avost vijenscoie, să obțină ori nu divorțul din partea soțului. Nu mai avea nevoie de nimic. Lucrul de căpetenie era să-l pedepsească. Când își picură doza obișnuită de opiu și se gândi că n-avea decât să bea tot cu prinsul ca să moară, lucrul acesta i se păru atât de ușor și de simplu, încât început să se gândească din nou cu nespusă plăcere, cât va suferi el, cum se va căi și îi va iubi amintirea când va fi prea târziu. Ședea culcată în pat, cu ochii mari deschiși, privind la lumina unei lumânări pe sfârșite, ciubucul sculptat al plafonului și umbra paravanului, care ascundea o parte din ciubuc. Își închipuia atât de viu ce va simți Vronski când ea nu va mai trăi și nu va mai fi pentru dânsul decât o amintire. Cum i-am putut arunca cuvinte atât de crude? își va zice el. Cum am putut ieși din odaie fără să-i spun o cuvânt? Dar acum ea nu mai este. Ne-a părăsit pentru totdeauna. Ea acolo. Umbra paravanului început deodată să se legene, cuprinse tot ciubucul, apoi tot plafonul. Alte umbre se smuciră spre ea din altă parte. O clipă, umbrele se risipiră, dar după aceea se apropiară din nou cu o iuțeală sporită, se legănară, se contopiră și se un tuneric. Moartea?" se gândi ea. Și o groază atât de mare o cuprinse, încât îi trebuie un timp ca să se dumirească unde se află și multă vreme nu fu în stare să găsească cu mâinile tremurând de chibriturile ca să aprindă o altă lumânare în locul lumânării care ar să se pune la capăt și se stinsese. Nu, orice nu mai se trăiesc. Îl iubesc, mă iubește și el. Nu-i prima oară că se întâmplă, are să treacă." Își zise Ana, Simțind cum lacrimi de bucurie pentru reîntoarcerea la viață îi se prelingeau pe obraz și, ca să scape de spaimă, fugi repede în biroul lui Vronski. Vronski dormea dus. Ana se apropie de el și, luminându-i de sus fața, îl privi mult timp. Astfel adormit, a dormit, ea simțit atâta dragoste pentru dânsul, încât nu-și putu stăpâni lacrimile de duioșie. Știa însă că, dacă s-ar fi trezit, el ar fi privit o curăceală, sigur de dreptatea lui, și că, înainte de a-i vorbi de dragostea ei, Ana ar fi trebuit să arate cât de vinovat era el față de dânsa. Fără să-l deștepte, Ana se întoarce în odaia ei și, după o nouă doză de opiu, căzu către ziua într-un somn greu, dar nu întreg, în timpul căruia nu pierdu conștiința că există. Dimineața, un coșmar îngrozitor care o chinuise în repetate rânduri încă, înainte de legătura ei cu Vronski, puse iarăși stăpânire pe ea și o deșteptă. Un bătrânel cu bărba încălcită scormonea ceva, a plecat asupra unui morman de fierărie, rostind niște cuvinte franzuzești fără noimă. Ana simțea ca totdeauna când avea acest coșmar, în asta era de fapt toată grozevia lui, că omulețul nu-i dă nicio atenție, dar că ceea ce făcea cu fierăria deasupra capului său era înspemântător. Se trezi scăldată în sudorii reci. Când se sculă, Ana și-a aminte ca prin de ziua din ajun. A avut loc o ceartă, cum s-a mai întâmplat de atâtea ori. Am spus că mă doare capul și el n-a venit la mine. Mâine plecăm, trebuie să-l văd și să mă pregătesc de plecare. Își zise Ana. Aflând că Vronski era în birou, Ana seduse dus la dânsul. Când trecu prin salon, ea auzi o trăsură oprindu-se la scară. Se uită pe fereastră și văzu un cupeu. O fată tânără cu pălărie violetă își scoase capul din cupeu și porunci ceva unui fecior care sună la ușă. După câteva cuvinte schimbate în antreu, cineva se urcă la etaj și pașii lui Vronski s-au în odaia de lângă salon. Alexei coborî repede scara. Ana seduse din nou la fereastră și-l văzui ieșind cu capul gol pe ușa principală și îndreptându-se spre cupeu. Fata cu pălăria Violetă îi mână un pachet. Vronski îi spuse ceva zâmbind. Cupeul plecă. Alexei urcă scara în fugă. Ceața care îi învăluia totul în suflet se risipit dintr-o dată. Sentimentele din ajuns străpunseră cu o nouă durere inima ei bolnavă. Acum nu mai era în stare să înțeleagă cum de se putuse să înjosi între atâta, încât să petreacă o zi întreagă cu dânsul în casa lui. Ana intră în biroul lui ca să-i comunice hotărârea ei. Ana intră în biroul lui ca să-i comunice hotărârea ei. Doamna Sorokin a trecut pe aici cu fica sa. Mi-a dus banii și actele de la mamă. Nu i-am putut lua ieri. Cei cu durerea ta de cap? Ți-e mai bine?" O întrebă calmă ne nedorind să vadă și să înțeleagă expresia mohorâtă și solemnă a chipului ei. Stând în mijlocul odăii, ea se uită la el țintă în tăcere. Vronski i-aruncă o privire, se încruntă o clipă și citi mai departe scrisoarea. Ana se întoarse și se îndreptă încet spre ușă. Alexei ar mai fi putut o rechema, dar Ana ajunsese la ușă și el tăcea mereu. Nu s-a auzit decât foșnetul foii de hârtie pe care o întorcea Vronski. Apropo," întrebă Vronski în clipa când Ana era în prag, Mâine plecăm sigur, nu?" Dumneata, dar eu nu," răspunse Ana, întorcându-se cu fața spre el. Ana, așa nu se mai poate trăi." Dumneata, dar eu nu," repetă ea. A ajuns de neîndurat." Ai să te căiești de asta?" zise Ana și ieși din odaie. Înspăimântat de expresia de desnădejde cu care fusese rostite cuvintele acestea, vrun schisări de pe scaun și vrut să fugă după ea. Dar stăpânindu-se, se, se așeză din nou, strânse tare din dinți și se încruntă. Această amenințare necuvincioasă, după părerea lui, îl enervă. Am încercat în tot chipul, se gândi el, nu mai rămâne decât să o lasă în pace. Vrânski se pregăti să iasă în oraș, urmând să se ducă din nou la mai sa și să-i semneze o procură. Ana a auzit zgomotul pașilor săi prin birou și prin sufragerie. A auzit cum el se opri lângă ușa care dădea de în salon. Nu veni însă la dânsa, ci dădu numai dispoziții ca, în lipsa lui, să se-i lui Voitov armăsarul. Pe urmă i-a auzit răsura tregând la scară și cum se deschise ușa și Alexei ieși. Dar îndată se întoarce iarăși în vestibul și cineva se urcă în fugă sus. Era feciorul care alerga după mănușile pe care le uitase Vronski. Ana se duse la fereastră și îl văzu cum luă mănușile cu privirea în altă parte și atingând cu mâna spatele vizitiului, îi spuse ceva. Apoi, fără să se uită la ferestre, Alexei își lua atitudinea lui obișnuită întrăsură, picior peste picior și, punându-și o mănușă, se mistui după colți. Capitolul 27 A plecat. S-a sfârșit își zise Ana stând la fereastră. Drept răspuns la aceste vorbe, două impresii, întunericul din clipa când se stinsese lumânarea și visul urât, contopit, îi străpunseră inima cu fiorul rece al groazei. Nu, nu se poate, strigă Ana și, străbătând odaia sună cu putere. Se temea atât de tare să rămână singură, încât ieșe în întâmpinarea feciorului fără să-i mai aștepte sosirea. Unde a plecat domnul Conte? Întrebă ea. Feciorul răspunse că Vronski a plecat la grajduri. Mi-a poruncit să vă spun că dacă doriți să ieșiți, trăsura are să se întoarcă imediat. Bine, stai puțin, am să scriu acum un bilet. Trimite pe Mihailo cu biletul la grajduri, dar repede... Se așeză și scrise. Sunt vinovată, întoarce-te acasă. Vreau să-ți vorbesc. Vino pentru numele lui Dumnezeu, mi-e frică. Lipi plicul și-l dădu feciorului. Îi era teama acum să rămână singură. Ieșind din urma feciorului, ea intră în odaia fetiței. Dar ce e asta? E altcineva? Nu-i el? Unde-i sunt ochi albaștri? Unde-i zâmbetul lui drăguț și sfios? Acesta a fost cel din gând alanei, văzându-și fetița, durduluie și rumenă, în locul lui serioja, pe care, cu gândurile ei încălcite, se aștepta să-l găsească în odaia copiilor. Stând la masă, fetița lovea tare în ea cu un dop de cristal și se uita pierdut la maicăsa sa cu niște ochi negri ca murele. După ce răspunse cei că e perfect sănătoasă și că mâine pleacă la țară, Ana se așeze lângă fetiță și început să învârtească în fața ei dopul. Dar râsul puternic și sonor, precum și o mișcare din a copilului, el a atât de viu pe Vronski, încât se sculă repede și ieși din odaie, abia stăpânindu-și hohotele de plâns. S-a sfârșit oare totul? Nu, nu se poate. Și zicea Ana: Are să se întoarcă, dar cum o să-mi explice zâmbetul și însuflețirea lui după aceasta de vorbă cu dânsa? Și chiar dacă nu are să-mi explice nimic, tot am să-l cred. Căci dacă nu l-aș crede, nu mi-ar mai rămâne de făcut decât un singur lucru care însă nu-l vreau Ana se uită la ceas trecură 12 minute acum el a primit biletul și vine încoace nu mai e mult încă 10 minute dar ce o să fie dacă n-are să mai vină nu, nu se poate nu trebuie să mă vadă cu ochii plânși mă duc să mă spăl da, da, dar oare m-am pieptănat astăzi ori nu se întreba Ana nu-și putua aminti își pipăi capul cu mâna. Da, m-am pieptănat, dar când nu mi-aduc aminte deloc. Nu se mai încreziu nici în mâna ei și se duse la oglindă ca să vadă dacă era într-adevăr pieptănată ori nu. Se pieptănase, însă nu-și putea aduce aminte când. cine e asta? Se gândia Ana uitându-se în oglindă și văzând o față aprinsă cu niște ochi strălucind straniu care o priveau cu spaimă. Da, asta sunt eu." Înțelese dintr-o dată Ana și uitându-se la imaginea ei de sus până jos, simți o clipă pe trup sărutările lui. Îi tresări umerii și se cutremură toată. Apoi își duse mâna la buzei și o sărută. Dar ce e asta? nebunesc? Se înspământa Ana și se îndreptă spre o daie ei de culcare, unde Anușca făcea curățenie. Anușca... Îi spuse Ana, oprindu-se în fața fetei și uitându-se la ea fără să știe singură ce are să-i spună. Vreau să vă duceți la Daria Alexandrovna? Răspunse camerista, înțelegând o parcă. La Daria Alexandrovna? Da, am să mă duc. 15 minute încolo, 15 minute încoace, e pe drum, are să vină acuș. Își scoase ceasornicul și se uită să vadă cât e ceasul. Dar cum a putut Alexei să plece, lăsându-mă în starea asta? Cum poate trăi fără să se împace cu mine? Ana se dus la fereastră și început să privească strada. Judecând după vremea scursă, el ar fi avut timp să se întoarcă. Dar socoteala ar fi putut fi greșită. Ana aprinse să se gândească din nou la ora când plecase Alexei și se apucă să numere minutele. În clipa când Ana se apropie de pendulă pentru ca să-și controleze ceasornicul, un vehicul se opri la scară. Uitându-se pe fereastră, i-a văzut răsura lui Vronski. Dar nimeni nu urca scara, iar jos se auzeau niște glasuri. Era trimisul său care se întorsese cu trăsura. Ana a coborât la dânsul. Nu l-a mai apucat pe domnul Conte, pleca la gara nici din Novgorod. ce, adus? ce -ți...? i adus? Ce-ți...?" Îi spus Ana lui Mihailo, cele rumen și vesel, care îi dădea biletul înapoi. Dar nici nu i-l-a dat," se gândi ea. Du-te cu biletul ăsta la țară, la contesa Vronski. Știi unde? Și să-mi aduci numai decât răspunsul." Porunci Ana servitorului. Dar eu ce mă fac în timpul ăsta?" își zise ea. Într-adevăr, trebuie să mă duc la dolii. Altfel nebunesc." Da, aș putea să și telegrafiez." Scrise o depeșă. Trebuie să-ți vorbesc. vin imediat." După ce trimise telegrama, Ana se duse să se îmbrace. Gătită și cu pălăria în cap, ea se uită iarăși în ochii Anușcăi, o fată potolită, care se îngrășase în vremea din urmă. Citie o vădită compătimire în ochii aceia mici, cenușii, blânzi. Draga nușca, ce să mă fac?" Rostiana, lăsându-se neputrincioasă într-un fotoliu și izbucnind într-un plâns cu sughițuri. Ana Arcadievna, de ce vă frământați atâta? Asta doar se întâmplă. Duceți-vă și vă trece." O sfătui camerista Da, am să mă duc Răspunse Ana, revenindu-și Și, și sculându-se în picioare Și dacă vine în lipsa mea vreo telegramă Trimite-mi-o la Daria Alexandrovna Ba nu, mă întorc eu singură Da, nu trebuie să mă mai gândesc Trebuie să fac ceva, să plec Mai cu seamă să plec din casa asta Își zise ea, ascultând cu groază Clopotul înfiorător din inima sa Ieși repede și se urcă într -ăsură. – Unde să vă duc? – întrebă Piotr înainte de a se urca pe capră. – Pe la oblonschi. Capitolul 28 Era vreme frumoasă. Toată dimineața cer nu se o deasă și măruntă, acum însă se înseninase. Acoperișurile de tablă, lespezile trotuarelor, pietrele caldarâmului, roțile, pielăria, arama și caroseria trăsurilor, totul strălucea orbitor în soarele de mai. Sunase ora trei, tocmai vremea când pe străzi domnea cea mai mare însuflețire. Așezată în colțul trăsurii încăpătoare, care de-abia se legăna pe arcurile elastice, în mesul repede al trăpașilor suri, înduruitul neîntrerupt al roților, printre impresiile ce se perindau repede în aerul limpede, Ana are treia în minte întâmplările din ultimele zile și își văzu situația cu totul altfel decât i se păruse acasă. Acum, Chiar gândul morții nu-i se mai părea atât de înfricoșător și de aproape. Însăși moartea nu-i se mai înfățișa ca de nenlăturat. Mai mult, ea se mustra chiar pentru josirea în care căzuse. Îl implor să mă ierte. M-am supus lui. Mi-am recunoscut vina. De ce? Oare nu pot trăi fără el? Și fără să răspundă la această întrebare, Ana a început să citească firmele. Birou și depozit. Dentist. Da, am să-i spun lui Dolii totul. Ea nu ține la Vronski, care să-mi fie rușine, o să mă doară, dar îi vă spune totul. Mă iubește și o să-i urmez sfatul. N-am să mă supun lui, nu să îngădui să-mi facă el lege." Filipov patiserie Se spune că ăsta ar trimite aluat la Petersburg. Apa de la Moscova e așa de bună. Dar fântânile de la mătâșci și blinele." Și a dus aminte cum, de mult, tare de mult, când avea abia 17 ani, e fusese cu mătușa sa la mănăstirea Troița, tot cu trăsura. Oare eu eram fata aceea cu mâinile roșii? Câte lucruri care odinioară mi se păreau frumoase și inaccesibile au ajuns pe urmă neînsemnate. Iar ceea ce exista pe atunci a devenit astăzi inaccesibil pentru totdeauna. Pe atunci mi-ar fi trecut oare prin gând că m-aș putea înjosi până ta. Ce mândru și bucuros are să fie el când o să primească biletul meu. Dar să-i dovedesc. Ce urât miroase vopseaua asta. De ce oare se vopsește și se construiește într-una?" Mode și confecții," citea mai departe Ana. O salută un bărbat. Era soțul anușcăi." Paraziții noștri," își amintia de vorbele lui Vronski. Ai noștri? De ce ai noștri?" Vai, cel mai îngrozitor e că nu poți smulge trecutul cu rădăcină cu tot. Nu poți să-l smulgi, dar îi poți îngropa amintirea. Și eu am să îngrop. Aici Ana își aduse aminte de trecutul său comun cu Alexei Alexandrovici și cum și-l ștersese din memorie. Doliare să creadă că, întrucât părăsesc pe al doilea bărbat, desigur n-am dreptate. Parcă eu vreau să am dreptate. Nu mai pot. Își zise Ana și veni să plângă. Dar se întrebă numai decât. De ce zâmbesc așa afetele fetele astea două? Vorbesc probabil de dragoste. Habar n-au cât de puțin veselă e dragostea și cât de josnică. Uite bulevardul, copiii, trei băieți alergă jucându-se de ei. Serioja? Am să pierd totul și n-am să-l mai aduc înapoi? Da, totul e pierdut dacă nu se mai întoarce. A scăpat poate trenul, s-o și înapoiat... Iar vrei să te înjosești? Își zise Ana. Nu, am să intru la doli și o să-i spun deschis: Sunt nefericită, îmi merit soarta, sunt vinovată. Dar sunt nefericită, așa că te rog, ajută-mă. Ca ăștia, trăsura asta, cât de dezgustătoare mă simt în trăsura asta. Toate sunt ale lui, dar n-am să le mai văd. Când sosi Ana, surorile vorbeau despre alăptat. Dolly ieși zgândărindu-și din adinsă din suflet. Ana urcă scara. Mai e cineva?" întrebă Ana întreu. Caterina Alexandrovna Levina," răspunse feciorul. Kitty? Acea kitty de care a fost îndrăgostit Vronski, se gândia Ana. Aceea de care el își aducea aminte cu drag. Îi pare rău că nu s-a însurat cu dânsa." De mine el își amintește cu ură și regretă că s-a încurcat cu mine. Când sosi Ana, surorile vorbeau despre alăptat. Doli ieși singură în întâmpinarea musafirului a cărui sosire le tulbura sfatul. Cum? Încă n-ai plecat? Vreau să veni eu la tine, o întâmpină Daria Alexandrovna. Chiar azi am primit o scrisoare de la Stiva. Am primit și noi o telegramă, răspunse Ana uitându-se în jur ca să o vadă pe Chiti. Scrie că nu poate pricepe ce anume vrea Alexei Alexandrovici, dar că n-are să plece fără răspuns." Mi se pare că ai pe cineva. Aș putea citi și o scrisoarea?" Da, e Kitty," răspunse Dolly, tulburată. A rămas în odaia copiilor. A fost foarte rău Am auzit. Aș putea citi scrisoarea?" Ce o aduc mai decât. Alexei Alexandrovici nu refuză. Din potrivă, Stiva trage nădejde." Zise Doli oprindu-se în prag Eu nu mai am speranță și nici nu mai doresc Răspunse Ana Ce înseamnă oare asta? chiti s-o coate că ar fi o înjosire să stea de vorbă cu mine? Se gândi Ana când rămase singură Poate care dreptate Dar, deși adevărat, n-ar trebui să-mi o arate tocmai ea Care a fost îndrăgostită de Vronsky Știu că în situația în care mă găsesc Nu mă poate primi nicio femeie cum se cade știu că din cea din întâi clipă i-am jertfit totul. Iată acum răsplata. Ah, cât îl urăsc. Însă de ce am venit aici? Mă simt și mai prost, mi-e și mai greu." Ana a auzit de alături glasurile celor două surori. Și ce-am să vorbesc acum cu Dolly? Să bucur pe chiti cu nenorocirea mea? Să mă